Невже прийти, вклонитись і сказати «Простіть!» Незрячий я утік, тепер прозрів, вернувся до хати, прийшов, спокутував свій гріх. Ні-ні, ніколи, ні, до віку, літа горітиму вогні, Зроблю себе старця каліку, Згнию, як лист на чужині. А не вернусь. В ганьбі, у покорі Не принесу я каяття. Хоч би колись В кривавім морі Розквітло радісне життя. Мене б додому не пустили Червоні ріки на полях. Кругом розкрилися б могили І стали тіні на шляхах. По кості Застагнали б Розкрили б черепи уста, і руки вгору познімали б туди, де сяла їм мета. Упала б мати на коліна, і не вблагавши прокляла, о ні, не знімуть її сина вінка тернового щола».